Ялмар намастив тост пальмовим маслом. Зараз почнуть стріляти. До вітальні зайшла ібу дере, служниця. Там пожежа, весело оголосила вона. А так то не демонстрація? Ні. Бо я спочатку думала, що то знову бомба вибухнула. Дарам, як на балі. Чи дарам, як у готелі «Маріот»? У нас тут часто бомби. Це вже точно. Весело страшенно. За великим рахунком, Марлі дійсно було весело. Бо було байдуже, загинуть вони завтра від рук терористів, чи помруть через 30 років від раку легенів. Головне – не сильно долучатися до того самим». Вона ніколи б не поперлася у якості людського щита в гарячу точку денебудь в Аче чи на Тіморі. По-моєму, це тупо, якого рожна намагатися викупити своїм життям усі гріхи світу, якщо один хлопець дві тисячі років тому й так уже зробив це крутіше за всіх. Невже та нещасна канадська дівчинка після тренінгу, зоникнення конфліктів і приймання колективних рішень, думаю, що вона чимсь прислужиться в зоні війни. Ну, скажіть мені, люди, на Бога вона там здалася? Такі організації, як у неї, посилають людей, що залишатимуться сім'ями, які перебувають під загрозою агресії з боку солдатів. Ага, і солдат, що хоче зґвалтувати жінку чи просто для розваги, Перестріляти дітей, побачивши білу дівчику в окулярах, потече слізьми розкаяння і поросте ромашками. Та срав він на всі корпуси миру разом взяті. Це не корпус миру, а яка йому різниця, який це корпус курча мать. Скільки ще цікаво одні білошкірі дурні хворітимуть на манію величі, підкидаючи білошкіре м'ясо до чорношкірого чи жовтошкірого. Просто заради додавання спецій. Ідея в тому, щоби привернути увагу медій. Среді. Ти багато чув новин про білих і пухнастих камікадзе в сраках світу. Ага. Та ніякий психічно здоровий журналіст туди за власним бажанням не попреться. Цікаво, яким нестерпним має бути життя цих добровольців, щоби змусити їх стати добровольцями. Не знаю. Наразі в Аче не пускають ні журналістів, ні дипломатів, тож і Рейчел, об'єкт наших із тобою переживань, сподіваюся, туди не потрапить. Сніданок закінчився. Марла ніяк не могла сісти за статтю про Джакарту. Все написане видавалося їй стовідсотковим лайном, до того ж стилістично неграмотним. Вона блукала домом, сходячи з другого поверху на перший, притуляючись головою то до східних стін, то до західних. Відтак вона з'ясувала, що голова їй болить лише у білих місцях будинку, а у брунатних і зелених – ні. Якщо сісти на підлогу, робиться тепло, а коли дивитися в дзеркало, то біль відбивається і множиться удвічі. Можливо, біль той був просто якоюсь частиною незнайомого духа, що звив собі гніздо у Марленій голові під час її сходження на гору лаву. А відтак не встиг із неї вчасно забратися. Можливо. Марла зачинилася у ванні і стала обличчям до стіни, спиною до дзеркала. Набравши в легені чвертку повітря, вона почала співати. Спершу спів'єй був тихим і переривчистим, потім схожим на сіро-жовтий пісок, а під кінець уже виповзав змією через ніс і підлітав до стелі. Те, що жило в дзеркалі, ще могло стерпіти ті марлені пісні, що вона поскладала сама. Але коли Марла почала співати про русалок, воно почало злитися або просто заздрити, що не розуміє всього до кінця і не знає на ім'я тих духів, що виходили з Марлиної пісні. Так чи інакше, а Марлі раптом стало сильно злей, до нестерпу захотілося вийти з ванної. Вона припинила співати і відірвалася від стіни. Позаду щось неначе безголосо хлипало блідими водянистими вустами. Трохи згодом, лежачи на велетенському ліжку під жахливою люстрою з позолоченим пропелером, Марла зосереджено спостерігала за летом русалок довкола москітної сітки. Їх було приблизно вісім-дев'ять. Літали всі за годинниковою стрілкою, їли шматок за шматком Марлин головний біль. Марла стала пласкою і зрівнялася з площиною ліжка. А потім знову стала набувати опуклостей і, доспівавши останню зі свательних пісень, поволі піднялася, намацала босою ногою підлогу. Х'ялмар чекав унизу. «Sex tourists are not welcome» – напис при вході готелю «Атланта» в Бангкоку. Таїланд Сьогодні нам дали дозвіл на те, щоб бути разом іще один місяць. Нам поставили візи.